Озвучено для сайту forit.org Слухайте та читайте книжки українською. Це єдина можливість осягнути свою ідентичність. Петер Енглунд Захват і біль битви Перша світова у 211 епізодах. Присвячується пам'яті Карла Енглунда, рядового австралійської армії, службовий номер 3304, 3-я австралійська дивізія, 11-та бригада, 43-й піхотний батальйон. Учасник битв біля Месін і Пашендейла 1917 року. Загинув у битві поблизу Ам'яна 13 вересня 1918 року. Місце поховання невідоме. Епіграф. Усе, що народжується тортурного, є страшного на ешафотах, у катівнях, божевільних, операційних, під склепіннями мостів пізньої осені. Все не здається і вперто наполягає на своїй страшній дійсності. Ти хочеш його забути. Сон охоче стирає в мозку його борозни, але сновиддя скасовують роботу сну, знову прокреслюючи стерті знаки. І ти прокидаєшся, задихаючись, запалюєш свічку у темряві і як солодку воду ковтаєш світанкові струмені спокою. Але на якому ж вузькому краєчку тримається цей спокій? Один незграбний рух, і знову погляд іде Крізь знайоме, дружнє і за оманливими, втішними контурами Ловить обриси жаху. Райнер Марія Рільке Нотатки Мальта Леврица Бригге Літо було чудесне. Мало стати ще чудеснішим. Ми всі безтурботно дивилися в майбутнє. Пам'ятаю, як напередодні від'їзду я йшов у бадені з одним приятелем виноградниками. Тоді старий виноградар сказав нам, «Такого літа, як це, давно вже ми не бачили. Якщо воно мене так само, вино ми отримаємо, як ніколи. Це літо люди запам'ятають надовго». Але не знав старий чоловік у своїй блакитній курці винороба, якими пророчими виявилися його слова. Стефан Цвейк. Вчорашній світ. 1942. До читача. Ця книга про Першу світову війну, але не про те, що це була за війна не про її причини і події, закінчення та наслідки, а про те, яка це була війна. Мене цікавили не так факти, як люди, не так хроніка, як враження, переживання і настрої. Я намагався реконструювати не хід подій, а світ переживань. Мене зацікавила доля дев'ятнадцятьох людей, усі вони існували насправді, у книзі відсутній вимисел, у ній використано різноманітні документи, які ці люди залишили по собі. Усі вони невідомі або забуті, більшість з них скромного походження. У той час, як Перша світова війна у суспільній свідомості асоціюватиметься не без причини з кривавою бійнею Західного фронту, багато з цих героїв перебували тоді зовсім в інших місцях на Східному фронті, в Альпах, на Балканах, у Східній Африці та Месопотамії. Майже всі вони були молодшими, у віці близько 20 років. З-поміж цих дев'ятнадцятьох один загине, один зникне без звісти, ще двоє потраплять у полон, один буде прославлений як герой, і ще один втратить здоров'я і перетвориться на живу руїну. Багато з них вітатимуть початок війни, але потім навчаться ненавидіти її. Інші ж зненавидять війну з найпершого дня. Одна людина залишиться вірною в своїй любові до війни від початку до кінця. Один збожеволіє і буде поміщений у будинок скорботи, іншому не доведеться почути жодного пострілу і так далі. Тим часом, незважаючи на відмінність доль, ролей, статі та національності, усіх їх об'єднує те, що війна чогось їх позбавила. Юності, ілюзій, надії, людяності, життя. Більшість із цих дев'ятнадцятьох зазнають безліч трагічних і жахливих випробувань. Але все ж у центрі уваги військові будні – у деякому розумінні ця книга – антиісторія, оскільки я прагнув знайти відображення епохальної події в її найдрібнішій частоці, якою є окрема людина зі своїми переживаннями. Про меланхолічний скепсис з приводу своєї власної професії, що став імпульсом для такого підходу, я розповім, можливо, іншим разом. Понеділок, 30 червня,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 Свою силу і волю, набути досвіду і навчитися відповідати за свої вчинки. Ось чому я хочу податися на війну. Хронологія 28.6. Спадкоємець Австро-Угорського престолу Франц Фердинанд і його дружина вбиті в Сараєво. 23.07.2014 Австро-Угорщина ставить ультиматум Сербії. 28.7. Австро-Угорщина оголошує Сербії війну. 29.7. Росія проводить мобілізацію проти Австро-Угорщини на підтримку Сербії. 31.7. Німеччина вимагає, щоб Росія припинила мобілізацію, але вона триває. 1.8. Німеччина оголошує загальну мобілізацію, так само вчиняє Союзна Росії – Франція. Друге, восьмого. Німецькі війська вторгаються до Франції та Люксембургу. Росіяни вступають на територію Східної Прусії. Третє, восьмого. Німеччина вимагає від Бельгії дозволу на вільний прохід своїх військ. Вимога відхиляється. Четверте, восьмого. Німеччина вторгається в Бельгію. Великобританія оголошує війну Німеччині. Шосте, восьмого. Французькі війська вступають у німецьку колонію Тоголенд. Сьоме, восьмого. Російські війська вступають у німецьку Східну Пруссію. Тринадцяте, восьмого. Австро-угорські війська вступають до Сербії. Становище стає критичним. Чотирнадцяте, восьмого. Французькі війська вступають у німецьку Лотарин'єю, але отримують відсіч. 18.8. Російські війська атакують австро-угорську провінцію Галичина. 28. -го. Падіння Брюсселя. Німецькі війська просуваються на південь до Парижа. 24.8. Початок вторгнення союзників до німецької колонії Камерун. 26.8. Початок битви під Таненбергом. Російське вторгнення до Східної Прусії відбите. 1.9. Початок битви під Лембергом. Вона стане найбільшою поразкою Абстро-Угорщини. 6.9. Початок англо-французького контрнаступу біля Марни. Німецький похід на Париж зупинений. 7. 9. -го. Початок другого вторгнення австро-угорських військ до Сербії. 11.9. -е, На заході починається так званий біг до моря. 23.9. -е, Японія оголошує Німеччині війну. 12.10. -е, Початок першого з боїв у Фландрії. 29.10. -е, Османська імперія розпочинає війну на боці Німеччини. 3 одинадцятого. Росія вторгається в Османську провінцію Вірменію. Сьоме, одинадцятого. Німецька колонія Циндао в Китаї захоплена японськими і британськими військами. Восьме, одинадцятого. Початок третього вторгнення Австро-Угорщини до Сербії. Вісімнадцяте, одинадцятого. Початок наступу Османської імперії на Кавказі. 21-11-го – британські війська окупують Басру в Месопотамії. 7-12-го – початок Другої битви за Варшаву. Неділя, 2 серпня 1914 року. Лаура де Турчинович. Прокидається рану вранці в августові. Невже її найстрашніші побоювання справдилися? Невже її чоловік хворий, його поранено або навіть убито? Чи він зрадив її? Пізні літо, погода була чудова, тепла, сонячна, з пригарними картинами на захід сонця. Вони переїхали до щойно відбудованої вілли, схованої між озерами, просто в мальовничому Августовському лісі. Діти в ньому бавилися, а вони з чоловіком любили кататися човном по озеру короткими білими червневими ночами, зустрічаючи схід сонця. Все дихало спокоєм і красою. Це було мирне життя, сповнене простих радощів. Простота хутірського життя була, звісно ж, відносною. Містка Віла вирізнялася вишуканістю обстановки. Господиню дому завжди оточувала прислуга, яка мешкала в окремому флігелі. Кожний із п'ятирічних синів-близнюків мав свою няню, а шестирічна донька – власну гувернантку. Діти їздили у візку, запряженому поні. Їхня сім'я спілкувалася з найшляхетнішими представниками помісного дворянства. Змували вони зазвичай на рив'єрі. Потім поверталися додому без особливих складнощів. У Європі легко можна було перетинати кордони, для цього навіть паспорт не був потрібен. Будинків мали кілька. Крім літньої віли і великого будинку в Сувалках, є ще квартира у Варшаві. Лаура Де Турчинович, уроджена Блеквелл, живе спокійним, комфортним життям. Скрикує, бачачи мишей. Боїться грози. Трохи полохлива і соромлива, ледве уявляє, що таке готувати їжу. З фотографії, зробленої одного разу влітку, дивиться весела, гордовита, Цілком щаслива жінка, русява у просторі спідниці, білій блузці та великому літньому капелюсі. Ми бачимо жінку звичну до спокою і статків, до того, що життя постійно змінюється на краще. І в цьому вона була не поодинокою. Якщо до неї доходили чутки про заворушення і злодіяння, вона ігнорувала їх. І в цьому вона також не поодинока. Так, літо вдалося просто чудове, і воно ще тривало. У неділю вони запрошують до себе на обід гостей, але навіть ж її чоловік. Ось уже кілька днів, як він виїхав до сувалок на роботу. Вчора, саме в суботу, напередодні святкування, він мав уповернутися. Вони вирішили почекати з обідом, але все марно. Вона вже почала турбуватися. Це так не схоже на нього». «Де він може бути?» Вона чекала і чекала, не стуливши повік. Даремно. Давно вона так не хвилювалася за нього, що могло статися. Вона заснула тільки на світанку. Лаура прокинулася від різкого стукоту у вікно. Четверта година ранку. Вона поспіхом підвелася з ліжка, доки цей стукіт не збудив дітей. Біля вікна маячила чиясь постать. Спершу вона була подумала, що це хтось зі слух, вирушає на базар і прийшов за грішми та інструкціями. Але на свій подив вона побачила бліде серйозне обличчя Яна, лакея свого чоловіка. Він простягнув їй листівку. Вона впізнала письмо чоловіка. Там було написано «Оголошену війну, негайно приїжджає разом із дітьми». Накажи прислузі спакувати найнеобхідніше і приїжджай сьогодні. Вівторок, 4 серпня 1914 року. Ельфріда Кур спостерігає, як 149-й піхотний полк залишає Шнайдемюль. Літній вечір, тепло, Звідкись здалеку долинають звуки музики. Ельфріда з братом сидять удома на «Альте-Банхофстрасе-17». Але музику вони чують. Музика стає дедалі голоснішою, і вони розуміють, у чому річ. Вони вибігають на двір і мчать до жовтого вокзалу, що нагадує фортецю. На площі перед будівлею юрмляться люди, горить електричне освітлення. Ельфріді здається, що в цьому білому тьмяному світлі листя каштанів нібито вирізане з паперу. Дівчинка здирається на залізну огорожу, що відокремлює будівлю вокзалу від люду на площі. Музика наближається. Вона бачить товарний потяг, він стоїть на третьому пероні. Бачить, що над паротягом здіймається пара. Вона помічає відчинені двері вагонів, у яких миготять одягнені в цивільне резервісти, які вирушають до місця призначення. Чоловіки визирають із вагонів, махають і сміються. Музику чутно дедалі ближче. Тепер вона лине у повітрі літнього вечора. Її брат кричить «Вони йдуть! Це 149-й полк!» Усі чекають саме на нього». 149-й піхотний полк розквартирований містом. Тепер він прямує на Західний фронт. Так, новий вираз Західний фронт. До сьогодні Ельфріда нічого подібного і не чула. Війна, справа рук росіян, це всі знають. Німецька армія здійснює мобілізацію, щоб відповісти росіянам, які готують напад, як усім відомо. Особливо тим, хто живе тут, у Померанії. Усі розмірковують про загрозу зі Сходу, і Шнайдемюль не є винятком. Російський кордон розташований менше, ніж за 150 кілометрів звідси, і через місто проходить головна траса берлін Кеніксберг. А отже, це абсолютно очевидна мішень для могутнього ворога на Сході. Мешканці Шнайдемюля так само у тім, як і ті політики, і генерали – незграбні, неповороткі та некомпетентні, які балансуючи призвели Європу до війни, отримували інформацію майже завжди неповну або застарілу. Брак фактів доповнювали здогадками, припущеннями, надіями, побоюваннями, нав'язливими ідеями, теоріями змови, мріями, кошмарами, чутками. У Шнайдемюлі, як і в десятках тисяч міст і сіл на всьому континенті, картину світу вибудовували в ці дні саме з хиткого матеріалу, здебільшого з чуток. Ельфріді Кур виповнилося 12 років. Вона – непосидюча, розумна дівчинка з грудуватими кісками і зеленими очима. Вона чула розмови про те, що французька авіація бомбувала Нюрнберг, що атакували залізничий міст біля Айхенрида, що російські війська просуваються до Йоганісбурга, що російські агенти намагалися вбити крон принца в Берліні, що один російський шпигун ледь не підірвав авіаційний завод на околиці міста, що інший російський шпигун мав на меті заразити холерою воду у водопроводі, що французький агент хотів підірвати мости через Кюддоу. Усе це були лише чутки, але правду дізнаються згодом. Сьогодні люди готові повірити у будь-що, навіть у найнаймовірніше. Жителі Шнайдемюля, як і більшість німців, вважають цю війну оборонною, війною, яку їм нав'язали, не залишивши іншого вибору. Німці, як і всі жителі міст і сіл Сербії, Австро-Угорщини, Росії, Франції, Бельгії та Великої Британії, сповнені страху і надії, водночас переконані у своїй правоті, бо їм належить битися із силами зла. Потужна емоційна хвиля прокотилася ж Німеччиною та Європою, накривши собою всіх і вся те, що для нас пітьма, для них світло. Ельфріде чує вигуки брата і одразу бачить усе сама. Ось вони йдуть, шеренхи солдат у сірій уніформі, коротких чобоцях зі світлою невичиненої шкіри, з великими наплічниками у загострених касках з сірими тканинними чохлами. Попереду крокує військовий оркестр, коли він наближається до вокзалу і натовпу на площі, то звуки знайомої всі мелодії захоплюють людей. Солдати співають, і натовп підхоплює за ними приспів. Пісня лунає бравурно цього серпневого вечора. «Спокійний будь, край очі наш, Твердий, надійний страж, на рейні страж». Приблизно так звучить пісня у вільному перекладі з німецької пісня «Стражі на рейні з середини XIX століття була неофіційним гімном Німеччини. «Повітря дрижить від барабанного бою, тупоту чобіт, співу і криків «Ура!»» Ельфріда запише в своєму щоденнику. 149-й пройшов тоді пліч-опліч, -пліч, розтікаючись пероном, як сіра хвиля припливу. У всіх солдатів були на шиї довгі вінки з квітів або ж просто квітки на грудях. З гвинтівок стирчали айстри, левкої та троянди, немов мали намір обстрілювати ворогів квітами. Обличчя солдатів були серйозними, а я ж уважала, що вони сміятимуться і радітимуть. Ельфріда все ж бачить одного усміхненого солдата, лейтенанта, і відразу впізнає його. Його звати Шен, і вона дивиться, як він прощається з родичами і потім продирається крізь натовп. Як інші ляскають його по спині, обіймають, цілують. Їй хочеться крикнути «Привіт, лейтенант Шен!», але вона не наважується. Грає музика, над натовпом здіймаються капелюхи і носові хусточки, потяг з одягненими в цивільне резервістами гуде і рушає з місця. Усі люди махають і кричать «Ура!», незабаром вирушить у дорогу і 149-й. Ельфріда злазить з огорожі, її поглинає натовп. Вона відчуває, що її ось-ось розчавлять, задушать. Дівчинка бачить літню жінку з червоними від сліз очима. Вона несамовито кричить «Пауль, де мій малюк Пауль? Дайте мені побачити мого сина!» Ельфріда не знає, хто такий Пауль. Вона стоїть стиснута з усіх боків спинами, руками, животами, ногами інших людей вражена або, можливо, вдячна за те, що їй удалося помітити хоч щось у цьому безладному, плутаному, гігантському клубку образів, звуків і відчуттів. Ельфріда, затиснута в натовпі, промовляє коротку молитву «Боже, милосердний, збережи цього Пауля, поверни його цій жінці, молю тебе, благаю, молю». Вона бачить, як повз неї марширують солдати – а поруч з'являється маленький хлопчина. Просунувши ручку крізь холодні, залізні прути огорожі, він кричить «До побачення, солдате!». Один із них, одягнений у сіру форму, бере простягнуту ручку і потискає її «До побачення, малюче!». Усі сміються, оркестр грає, дехто підспівує. Довгий, прикрашений квітами потяг зупиняється біля першої платформи. Лунає звук горна, і солдати зразу ж залазять всередину. Лайки, жарти, накази. Солдат, який відстав, поспішає до потяга, пробігаючи зовсім поруч із Ельфрідою, яка стоїть за огорожею. Вона сміливо простягає йому руку і ніякого бурмоча. Хай щастить! Він дивиться на неї, посміхається і на ходу потискає її руку. «До побачення, дівчинко. Ельфріда проводжає його поглядом, бачить, як він здирається в один із товарних вагонів, бачить, як він обертається і дивиться в її бік. Потяг рушає з місця, спершу зовсім повільно і неохоче, потім набираючи швидкість. «Крики, ура!» Лунали в повітрі, обличчя солдатів виднілися у відчинених дверях вагонів, люди кидали квіти слідом за потягом. Якось одразу багато з тих, хто залишився, заплакали. «До побачення, чекаємо вас додому. Не бійтеся, ми незабаром повернемося. Ми відсвяткуємо Різдво вдома з мамою. Так, так, так, швидше, повертайтеся додому». З потяга що відходить, лунає гучний спів. Дівчинці вдалося розчути тільки частину приспіву. Вдома, вдома, ми побачимося знову, а потім потяг зникає в ніч літо, тепло. Ельфріда схвильована. Стримуючи сльози, вона повертається додому. Дорогою вона тримає перед собою руку, яку їй потиснув солдат, наче та тепер особливо цінна і дуже крихка. Піднімаючись погано освітленими сходами на Альті-Банхофстраси 17, вона крадькома цілує цю руку. Середа, 12 серпня 1910. 14-го року. Володимир Літауер бачить загибель Марги Грабови. І це війна. Він бачить доглянуті селянські двори, складені з каменю, ошатні села. Бачить широкі поля, купиці сіна, невеликі гайки. Бачить блискучу гладь озер і м'які обриси пагорбів. Вони повільно їдуть верхи, вздовж Бузької, З вивистої дороги, посипаної гравієм, Над колоною майорять червоні, жовті та блакитні флюгери. Романтична картина – гусари на тлі пасторального пейзажу. Лиш одне дивно – ніде не видно жодної живої душі. Але поки нічого й не відбувається, принаймні, нічого серйозного. Ще не зовсім розвидніло, і в сутінках піхотинці, які йдуть поруч з ними, натрапили на когось, кого вони помилково вважали німецькими солдатами. Почулася стрілянина, і знову все стихло. За кілька годин ескадрон гусарів, у якому служив Володимир Літауер, опинився у Східній Просії. Кордоном тут була лише мілка канава, де можна було побачити стовп з німецьким гербом, що лежав у траві. Метою операції було невеличке німецьке містечко Маграбова. Вони з цікавістю розглядали будинки, повз які проїжджали. Вони порожні. У деяких з них був накритий сніданок. Його облишили, не доївши. Їжа була ще гарячою. Володимир Станіславович Літауер – корнет російського гусарського полку Першого Сумського. Він народився на Уралі, виріс у Санкт-Петербурзі. Батько його був заможним заводчиком. Триває другий рік його служби в армії. Він самовпевнений, зарозумілий, розумний, і досі його життя було безжурним. Єдине, через що він переймався, так це те, що він виглядає значно молодше у свої 22 роки. Багато в чому Лі Тауер справді ідеальний гусар, принаймні за гусарськими мірками. Гарний наїзник, елегантний, добре одягнений, добре вихований, дотримує етикету – Пиячить, б'ється на дуелях, має коханок, танцює на балах, усерйоз його турбує вигляд його вощаних вусів і відпрасованої форми. Для нього, як і для його товаришів-офіцерів, військова служба була не стільки покликанням, скільки способом життя, а полк – їхня родина. Примітка так, наприклад, офіцер не мав права одружуватися без схвалення не тільки командира полку, але й всіх своїх товаришів по зброї. Це схвалення було не надто легко отримати, і багато хто з його товаришів по службі все ще залишалися неодруженими. Вочевидь, що вони відвідували борделі або ділили яку-небудь виховану елегантну даму свого кола, яка формально не була повією. Було заведено байдуже ставитися до різних військових інновацій. Їхні манери та поведінка свідчили про те, що він зі своїми товаришами жив на початку XIX століття. Що за вигідки всі ці виснажливі маневри і нудні уроки тактики або артилерії? Єдине, що має значення – особиста хоробрість і вміння триматися в сідлі. Так вони вважали. Ескадрони могли виконувати витончені за своєю складністю маневри з точністю циркачіва. Більшість солдатів не вміли читати і писати. Багато хто походив з російської частини Польщі. Коні у них були чудовими, перед парадом їх фарбували, щоб усе виглядало одноманітно. Але ось щось відбувається. Лунають постріли, колона зупиняється, Світає. Командир ескадрону наказує Літауеру за допомогою своїх людей відтіснити німців, які перешкоджають просуванню колони. Літауер наказує своїй чоті спішитися. Вони починають просуватися через невеликий гайок до того місця, звідки почулися постріли. У повітрі лунає якийсь свист. Час від часу чутно звуки дивних ударів немов би від стовбурів дерева. Капрал, який біжить поруч із ним, запитує, «Що це ваша благородія?» Літауер відповідає йому дещо невпевнено і розгублено, «Гадаю, що це кулі?» Вони дістаються того місця, звідки лунали постріли, там нікого немає». Нікого з його солдатів не поранено. Вони сідають на коней, і ескадрон знову мчить вперед. До 7 години ранку вони вже досягли мети. Ось він, великий селянський двір на пагорбі. Там вони і зупиняться. З височини бачить прекрасний краєвид біля містечка Маграбове. Літауер помічає скупчення міських дахів, церковні шпилі просто біля блискучого озера. Він звертає увагу і на єдину в місті площу. На деяких найбільших будинках висять прапори Червоного Христа. Він бачить, як відбувається наступ. Ця картина вражає його. «Багато що з того, що я побачив за пагорба, за своїм драматизмом нагадувало живописні полотна XIX століття. Гусари, спішившись, марширують просто, мов, на плацу». Дві гармати нашої батареї висувають вперед, щоб зайняти позиції у відкритому полі саме на лінії вогню. Гуркоче артилерія, розривається шрапнель, гармати виплювують снаряди, гусари просуваються вперед. Нам здавалося, що ми бачимо іграшкову війну. Вона швидше відчувалася як захопливе видовище і не жахала. Ми... Немов не розуміли і не відчували, що є свідками братовбивства. Прискакав верх і вістовий з наказом від командира полку. Він харкає кров'ю. Хтось запитує його, що трапилося, той відповідає, що поранений, і це викликає подив, просто обурення. Вістовий додає, що багато офіцерів полку також поранені, що корнет і капітан убиті. Усі вражені. І разом з ними літауер. Тільки коли ми дісталися кордону, я повністю усвідомив, що опинився на війні. За кілька годин вони отримують наказ про відступ. Офіцерів і солдатів охоплює збентеження навіть розчарування. Адже їм відомо, що наступ був успішним, що містечко захоплене. Так у чому річ? Що трапилося? Примітка. Значно пізніше Літауер дізнався, що наступ був, насправді, розвідкою боєм, і що вони не мали наміру залишатися на німецькій території. Головною метою операції були міська пошта і телеграф, де перехопили всі повідомлення, що були цікавими для військових. Чота Літауера скаче на правому фланзі ескадрону? Мало залишилося від колишньої пасторальної іделії. Усюди здіймаються стовпи диму. Вигляд... Прикордонної німецької території Жахав. Усюди палають хутори, палахкотять купиці сіна, кумори. Виникають підозри, що обстріл, якого вони зазнали від німців, справа рук цивільних. Вони мають наказ у таких випадках палити будинки цих цивільних. Зважаючи на розмах пожеж, наказ був або помилково витлумачений, або спричинив масовий вандалізм. Це і є війна? Примітка. Керівник дивізії Василь Гурко намагався згодом виправдати свої дії тим, що підпали влаштовували самі німці, що це були умовні сигнали, але Літауер особисто бачив, як російські війська підпалювали будинки. Можливо, цей наказ спотворювався навіть навмисно. Це підтверджує виконання іншого схожого наказу того часу. Зокрема, дозволяли стріляти в німецьких підлітків на велосипедах, які шпигували для ворожої армії. На практиці наказ швидко перетворився на мандат на те, щоб байдуже розстрілювати всіх німців на велосипедах. Багато російських офіцерів були обуреними та протестували проти наказу, але незрозуміло, чи був цей наказ переглянутий або скасований. Потім чота Літауера також потрапила під обстріл. Повз них просвистіли кулі, і озирнувшись, вони помітили біля селянського двору кілька фігур, які перебігали від хати до хати. Літауер і його люди спішилися. Пригинаючись до рівчака, вони вбігли на подвір'я. Але постріли відразу ж припинилися. Обстеживши будинки, вони так нікого і не виявили. Але наказ є наказ, тому вони підпалили всі будівлі. Тільки наступного дня Літауер жахнувся, зрозумівши, що він підпалив двір на російському боці кордону. Неділя, 16 серпня 1914 року. Павел фон Геріх прямує до Пскова в діючу армію. Купе освітлено променями ранкового сонця. Чудова літня погода. Потяг трясеться, погойдується, деренчить. Фон Геріх прокидається, підводиться, бачить, що простирадло збилося в грудку. Так, слово «прокидається» зараз недоцільне. Майже всю ніч він ледь дрімав, його не полишав неспокій. Він то прокидався, то провалювався в сон, охоплений кошмарами і перечуттями. Він їде на війну. На нього чекають випробування. Опинившись перед безодною, чи зможу я вистояти з усією моєю хвальною холоднокровністю і презирством до смерті, з вірою і фаталізмом, що я культивував у собі все своє життя? Рівнинний ландшафт починає змінюватися. За вікном промайнули ряди будинків. Потяг наближається до Пскова. Він поспішає, бажаючи відправити кілька поштових листівок. Його звати Павел фон Геріх. Він невисокий, з поголеною головою, з доглянутими вусами. Йому 41 рік. І він командує ротою Лейбгвардії єгерського полку. Певною мірою він типовий представник строкатих за національним складом імперій, що зіткнулися на Сході. Російський підданий з родини старовинних і збіднілих балтійсько-німецьких дворян. Народився і виріс у Гельсінгфорсі, у вищих прошарках фінляндських шведів. Він також типовий представник тих, хто тепер мільйонами потрапляють на Східний і Західний фронти. Він, хоча й прослужив у армії майже 20 років, досі не бачив війни, ніколи не бував у бою. Його знання про війну є суто теоретичними. Павел фон Геріх – енергійний, розумний, честолюбний. Він написав низку статутів та інструкцій. Його зараховували до так званих молодотурків, групи молодих амбітних офіцерів, які з перемінним успіхом намагалися модернізувати консервативну російську армію. Примітка. Це не було для нього перевагою, тим паче в його власній престижній лейбгвардії де офіцерами ставали тільки дворяни і де служба була насамперед соціальною функцією, манерою одягатися, а більш глибокі знання у військовій справі вважали чимось марним, не сказати підозрілим. До того ж, платня була настільки мізерною, що передбачався чималий особистий статок». Офіцер Лейб-гвардії мав уміти триматися і витончено сидіти в сідлі, а більшість свого часу проводити на балах за картярським столом у любовних інтрижках на дуелях за пляшкою вина. На цивільних вони поглядали з безмежною зарозумілістю. Як зазначав Ларс Вестерлунд у своїй солідній роботі, успіхи Павела фон Геріха на військовому полі були досить посередніми. Фон Геріх, за характером веселий, вимогливий, товариський, саркастичний. Він щасливий у шлюбі, бездітний, вірний цареві, її порядку, що існує, а також дуже цікавиться астрологією. Праворуч на грудях він носить срібного двоголового орла з лавровим вінком. Це означає, що він закінчив Академію Генерального штабу. Цього дня – Павел фон Геріх був охоплений страхом і перечуттями. Водночас він відчуває полегшення. При звістці про початок війни в офіцерському клубі застріляли корки від шампанського. Тільки вчора вони залишили Петербург, провівши за два тижні мобілізацію. Як завжди під звуки «Ура!», «Благословень» і «Побажань». Відсвяткуємо Різдво в Берліні – «Вільгельма на острів святої Єлени!» Його охопили сумніви, раптом він не впорається, раптом не зуміє, незважаючи на всі свої амбіції. Але зовні він залишався таким, як завжди, веселим і безтурботним. Як і багато інших. Коли потяг прибув до Пскова, усі, і офіцери, і солдати, вийшли на перон, стрибали, голосували, загалом поводилися як діти. Ніхто навіть і не згадував, що їде на війну, що вона, можливо, виявиться найкривавішою у світовій історії. Засвистів парутяг, усі швидко розсілися по вагонах, і потяг знову рушив. Офіцери, які їхали, звісно, окремо, знову загумоніли, почали грати в карти і пити чай. Фон Геріх, уславлений як невичерпний жартівник, удавав співачку і до загальної радості виконав кілька кумедних пісеньок. З вагонів, де їхали солдати, також долинав спів. Одна мелодія повторювалася знову і знову. Мінорна народна пісня про ворона. «Чорний ворон, чорний ворон, що ж ти в'єшся надо мною, ти добычі не дождєшся». Чорний ворон, я не твой. Четвер, 10 серпня 1914 року. Ріхард Штумф, який перебуває на борту дредноута Гельголанд, переписує вірш. Він у бурний у край. Ще одна країна оголосила війну, ще одна держава Ворог Німеччини. Влада в Токіо першою поповнила список яструбів, які хочуть скористатися нестабільною, хиткою ситуацією і відхопити собі щось, а найкраще – шматок території. Японія передала ультиматум Міністерству закордонних справ у Берліні, вимагаючи, щоб усі німецькі кораблі залишили Азію і щоб німецька колонія Циндао була передана їм, японцям. Примітка. Циндао знаходиться на півострові біля узбережжя провінції Шаньдун. Німецька спадщина відчувається тут лише у виробництві найкращого в усьому Китаї пива. Місто було передане Німеччині наприкінці XIX століття як компенсація за вбивство кількох німецьких місіонерів. Імперські амбіції Японії в Азії вже призвели до війни як з Росією, так і з Китаєм, тому японці плекали подальші експансіоністські плани, нехай і під прикриттям Союзу з Великою Британією 1902 року. З середини серпня, тобто за тиждень до оголошеного ультиматуму, японські війська були готовими атакувати Циндао. Штумфа переповнює лють. Він лається з расистським відгоном. Ще не вистачало, щоб ці жовті косоокі азіати вироювалися зі своїми поганськими вимогами. Утім, він не сумнівається, що німецькі війська в Азії зададуть доброго прочуха над цим злодійкуватим жовтим мавпам. Ріхард Штумпф – 22-річний матрос німецького флоту відкритого моря Виходить з пролетарського середовища. Перш ніж вступити на службу в флот два роки тому, він працював бляхарем. Водночас він – переконаний католик, член християнської профспілки і затятий націоналіст. Як і багато інших, він сп'янів радістю від того, що почалася війна. Адже це означає, що можна буде нарешті поквитатися зі зрадниками-англійцями – Справжня причина, з якої Велика Британія долучилася до війни, на його думку, полягає в заздрості до наших економічних успіхів. «Господи, покарай Англію!» – промовляли люди у формі замість привітання у відповідь. Неодмінно чули «Він її покарає». Штумф розумний, схильний до шовіністичних настроїв, допитливий і забубонний. Він любить музику, багато читає. На фотографії зображений темноволосий серйозний молодий чоловік з овальним обличчям, близько посадженими очима і невеликим вольовим ротом. Цього дня Штумф знаходиться в гирлі Ельби на борту Дредноу та флоту його величності Гель Голанд. На ньому матрос служить уже два роки. На ньому він перебуває і на початку війни. Примітка. Спущений на воду в Кіллі 1909 року, цей корабель утілював передвоєнну гонку озброєнь. Він був відповіддю на британський лінійний корабель «Дредноут», на той час найбільший і найпотужніший у всьому світі. Британський корабель зі своїми паровими турбінами, бронею і важким озброєнням – це ціла епоха. За одну ніч він зробив решту кораблів застарілими, а флотських стратегів усього світу змусив засумніватися в своїх бюджетних можливостях. Озброєння гель голанда було того самого класу, що й на Дридноуті, а броня завтовшки у нього навіть була більшою. Це було пов'язано з тим, що німецькі лінійні кораблі мали інший охват порівняно з британськими, і тому частину того, що було зекономлено на вугільному вантажі, можна замість цього використовувати для захисту. Зі своїми 12 305-мм гарматами головного калібру корабель був найсучаснішим з-поміж усього німецького океанського флоту. На нього і на його трьох сестер Східну Фрісландію, Тюрінгію, Ольденбург покладали значні надії німецьке суспільство, адмірали, їх власні екіпажі й кайзер Вільгельм. Усі знали, що дорогий і безглуздий флот відкритого моря був одним з улюблених дітищ кайзера. Його будівництво напередодні війни посварило Німеччину і Велику Британію. Ріхард згадує, який пригнічений настрій панував, коли їхні кораблі ввійшли в порт. Перед тим вони тривалий час перебували в морі, тривожні звістки до них не доходили, і люди навколо нарікали, що хтось роздмухує багато галасу нічого. Однак їм забороняли сходити на берег. Замість цього вони вантажили боєприпаси і позбавлялися від баласту. Близько пів на шосту пролунала команда усі на гору і всі вишукувалися. Потім один з офіцерів, тримаючи аркуш паперу в руках, повідомив, що армія і флот цієї ночі мають бути мобілізованими. Ви знаєте, що це означає? Війна. Оркестр корабля заграв патріотичну мелодію, усі з ентузіазмом заспівали «Наші радість і збудження були безмежними, ми не могли заспокоїтися всю ніч». У всіх цих криках «Ура!» майже позначилася суттєва асиметрія. Відпущена на волю колосальна енергія, здавалося, усе руйнує на своєму шляху. Штумф, до речі, «Не без задоволення» відзначає, що багато радикальних письменників, відомих своєю жорсткою критикою кайзерівського суспільства, тепер писали ультрапатріотичні твори. Тим часом питання про те, чому потрібно битися, потонуло у потоці емоцій. Багато хто, як і Штумф, уважали, що знають, що відбувається, гадали, що розуміють справжню причину, але й насправді і справжня причина, вже вийшли з ужитку через сам факт початку війни. Схоже, сама війна і є метою. Мало хто згадував тепер про Сараєво. Пропаганда спрямована проти недругів, яких ставало дедалі більше, як вважає сам Штумб, у деяких випадках вульгарна. На кшталт тієї поштової листівки, побаченої ним у магазині, що зображає німецького солдата, який тримає на колінах представника ворожої армії, маючи намір надерти йому дупу. Німець говорить іншим ворогам, які очікують своєї черги «Не налягайте, кожен отримає прочуханку, дотримуйте порядку». Або щось на кшталт популярного тоді віршика, який вигукували вуличні хлопчаки, який був надряпаний крейдою на вагонах з солдатами, які вирушали на фронт. «Кожен постріл – один росіянин, кожен удар багнета – один француз, кожен копняк – один англієць». Тими днями до віршика додали ще один рядок – «Одним махом одного японця». Було придумано безліч подібних віршиків. Інше хвилювало його, зокрема той вірш відомого письменника Отто Ернста – опублікований у націоналістичній газеті «Дертак», щоб нагадати, що Німеччина перебуває в стані війни з сімома країнами. Штумфа настільки розхвилював цей вірш, що він переписав його собі в щоденник. Ось дві строфи з нього. «О, моя Німеччина, якою сильною ти маєш бути, якою здоровою в самій своїй глибині!» Коли один, не наважуючись напасти, шукає допомоги у шести інших, Німеччина, серце твоє має сповнитися честі, чистотою сяяти має твоя правота, щоб могутній злицемірів не злюбив тебе, і щоб британці зблідли від люті. І останні рядки – Убий диявола і візьми з висоти небес сім переможних вінків людства, сім сонць вічної слави. Гарячкова риторика і напружений тон пропаганди зовсім не були ознаками того, що багато поставлено на карту швидше навпаки. Звісно ж, назріли конфлікти. Але жоден з них не був настільки нерозв'язаним, що потрібне було б оголошувати війну. Жоден не був настільки гострим, що війна була б неминучою. Неминучою ця війна стала лише тієї миті, коли її визнали неминучою. Коли привід і мета незрозумілі, потрібна та енергія, що наповнить собою смачні апетитні слова. Ріхард Штумф вдихав у себе ці слова, п'яніючи від них». А під його ногами погойдувався на воді сірий гель-голанд, неймовірно важкий в очікуванні свого часу. Поки ще ворог невидимий, і люди на борту нетерпляче чекають на вирішальну мить. Того самого дня, 20 серпня, Володимир Літауер прибуває до Гумбінена, де після важких боїв було зупинено німецький наступ. Коли ми прибули на місце, німці вже відступали, і на полі бою стало тихо. Полем тинялися представники Червоного Христа, збираючи тіла вбитих як росіян, так і німців. Усе було буквально встелене вбитими й пораненими. Мені розповідали, що солдати стояли в притул одне до одного, і годинами тривав артобстріл, що росіяни тіснили німців – Просуваючись уперед і що обидві сторони, зімкнувши ряди, йшли в атаку з музикою і прапорами, що майоріли. Середа 23 серпня 1914 року. Володимир Літауер займає ангербург. Це був короткий бій. Так усього лиш сутичка. Два ескадрони кінних гусарів увірвалися в маленьке містечко Ангербург у Східній Просії. Німецькі кавалеристи, які обороняли його після нетривалої перестрілки, ретирувалися на протилежний кінець міста. Тепер тут спокійно. Але багато хто з гусарів схвильований і навіть лютує. Схоже, що деякі містяни також брали участь у бою, а це вже суперечить загальному уявленню про те, що таке війна, це справа професіоналів. А розлютилися гусари насамперед тому, що хтось вистрілив одному з них просто в обличчя з дробовика, з близької відстані. Гусар залишився живий, але поранення його виглядає жахливо. Деякі з його товаришів розлютилися, і перш ніж офіцерам удалося їх утихомирити і відновити порядок, вони встигли убити кількох німців з цивільного населення. Минулого разу, коли вони перетнули німецький кордон, ішлося лише про розвідку боєм. Але тепер усе значно серйозніше. Полк Літауера є частиною першої армії Роненкампфа, яка широким фронтом повільно рухається зі сходу на Східну Пруссію. Кордон залишився майже за 50 кілометрів за спиною у Літауера і його товаришів, а попереду близько 90 кілометрів до Кенігсберга. Одночасно в східну прусію з південного сходу входить друга армія Самсонова. Потужні кліщі. Принаймні так це виглядає на карті. Завдання дивізії Літауера – гарантувати безпеку лівого флангу Раненкамфа і підтримувати зв'язок з Самсоновим. Але все ж було відчуття якогось вакууму. На цей момент ніхто, напевне, не знав, де знаходиться одна чи інша армія. Здогадки і надії заповнили вакуум за відсутності фактів, утім не надто турбувалися, бо все виглядало досить перспективно. Примітка російська армія в попередні роки провела серйозну модернізацію і багато в чому випередила інших, наприклад, у використанні аеропланів, дирижаблів і броньовиків. Але її служба зв'язку залишалася слабкою і недосвідченою. Телефонів було обмаль, тому командувач армією Самсонов змушений носити з собою власний. Це означало, що зв'язок переривався, щойно він переміщувався. Цілими днями не надходили накази і відомості. Звісно, на рівні армії та корпусу було бездротове радіо, але його використовували не завжди, а коли все-таки використовували, то часто густо передавали важливі накази Епклеєр, навіть не зафіксовуючи їх. Цим нехайно скористалася німецька радіорозвідка в Кенігсберзі, якою, до речі, керував доцент класичної філології. «Захопимо Кенігсберг, а що потім Берлін?» Місто майже спорожніло. У ньому залишилися лише старі. Решта повтікали. Біля крамнички скупчилися гусари. Під час появи командира полку вони миттєво розпорушуються на всібіч. Двері до крамнички зламані, усередині панує безлад. Командир полку чує голоси, які лунають з льоху. Він роздратовано підходить до сходів, лає тих, хто внизу, і вимагає, щоб вони негайно піднялися. Першим, хто виліз з Льоху, виявиться командир бригади. Літауер пише, як і будь-яка інша армія, ми руйнували і мародерствували, а потім відмовлялися зізнаватися у скоєному. Одного разу в маленькому німецькому містечку біля входу до порожнього будинку я побачив гусара з моєї чотири який видирав клабіші з піаніно. Справа це була нелегка. Потребувала зусиль, і гусар їх не шкодував. Я гукнув його. Він схопився, витягнувшись по стійці струнко. Навіщо ви ламаєте піаніно? Він поглянув на мене з подивом, немов я поставив безглузде запитання. Адже воно німецьке? Така була його відповідь. А мій друг Корнет Соколова. Став свідком того, як один солдат розбивав грамофонні платівки, пояснюючи свої дії тим, що їх усе одно не можна програвати, адже немає голок. Вівторок, 25 серпня 1914 року. Пал Келемен упиняється на фронті під Галичем. Спочатку він ніяк не міг позбутися відчуття, що це просто навчання. Усе почалося в Будапешті. Пал пам'ятав, як люди витріщалися на нього, поки він вантажив свій багаж на дороги, і як потім він у гусарській формі, червоні рейтузи, синя аттіла, розшита шнурами блакитна гусарська угорка і високі шкіряні чоботи. Пропихався крізь велетенський натовп у східному вокзалі, скочив у потяг і поїхав, стоячи в коридорі. Він пам'ятав плач жінок. Одна з них упала б, якби не підхопив її якийсь незнайомець. Останнє, що він побачив, коли потяг повільно котився вздовж перону, це літній чоловік, який біг, сподіваючись ще раз поглянути на свого сина. Після задушливої, але в цілому приємної поїздки потягом Пал прибув до гусарського полку в Германштатті, як і належало. Під час зустрічі на нього навіть не поглянули, лише пояснили, куди йому прямувати. Пізніше того самого вечора Кельмен під палючим серпневим сонцем поїхав до місця мобілізації в Ерфалу, де був спрямований на постій до селянина усе як належить. Далі все відбувалося, як завжди. Він отримав спорядження, включно з конем і сідлом. Йому вручили платню. Нестерпно довго він навчався в задушливому приміщенні, де люди не притомніли, але потік слів усе не вичерпувався. А потім картина почала спотворюватися. Спершу цей нічний марш кидок до місця, де на них чекав потяг, Потім тривала подорож, після якої на вокзалі їх зустрічала захоплена юрба. Музика, факели, вино, депутації, прапори, радість, ура, армії, ура, ура. Потім вони вивантажилися і вирушили в перший похід. Певних ознак війни, гуркоту гармат та іншого, поки ще не було. Мабуть, це просто навчання. Жарке синє небо, запах кінських кізяків, піт, сіно. Палу Келемено 20 років. Він походить із Будапешта, де відвідував класичну гімназію та грав на скрипці під керівництвом диригента Фріца Райнера, який згодом став знаменитим. Келемен переважно є типовим продуктом міського життя Центральної Європи початку 20-го століття. Він багато подорожував, начитаний, аристократичний, іронічний, витончений, відсторонений, охочий на жінок. Він навчався в університетах Будапешта, Мюнхена і Парижа і ненадовго опинився навіть в Оксфорді. Коли гусари в'їжджали до Станіславова, столиці Австрійської Галичини, він був юним, елегантним лейтенантом, чи може хтось бути елегантнішим, ніж угорський гусар-лейтенант? Пал Келемен розмірковував не про війну, а насамперед про жінок. Він вважав, що за їхнім виглядом можна одразу визначити, що вони живуть у провінційному місті. У них біла шкіра, а в очах виблискує вогонь. А противагу жителям великих міст, чий погляд затуманений і видає в тому, він на цьому розуміється. Лише коли дивізія дісталася Галича, ілюзія про звичайні маневри розбилася вщент. Дорогою назустріч гусарам рухалися селяни та євреї, які рятувалися втечею. У самому місті панувала тривога і хаос. Десь, зовсім поруч, як говорили, були росіяни. Келемен занотовує у своєму щоденнику: Ми спимо в наметах. У пів на дванадцяту ночі тривога. Росіяни наближаються до міста, схоже, усі налякані. Я швидко одягнувся і побіг наздоганяти свою чуту. На дорозі вишукувалися піхотинці, гуркочуть гармати. Попереду в радіусі п'ятисот метрів лунає тріск гвинтівок. Шум автомобілів посеред великої дороги. Світло їх карбідних фар освітлює дорогу зі Станіславова на Галич. Я проходжу виставлені пости, перелажу через живопліт, минаючи канави. Моя чота чекає на мене. Верхи на конях. Ми готові до наступних наказів. У досвіта населення потяглося з міста. Люди їхали у візках, верхи. Ішли пішки, сподіваються якось урятуватися, намагаються забрати з собою, що можуть. На обличчях людей знемога, пил, піт і паніка, страшне сум'яття, біль і страждання. Перелякані погляди, боязкі рухи, їх ухопив жахливий страх. немов хмара пилу, що клубочиться за ними, ніяк не відчепиться від них». Я лежу без сну біля дороги І спостерігаю цей жахливий калейдоскоп Видно навіть військові фургони Посеред потоку біженців А на полі помітні солдати Які відступають Піхота в паніці тікає Вибухає кавалерія Ні в кого немає зброї Виснажений людський потік Тече через долину Люди біжать назад до Станіславова Те, що він спостерігав, лежачи біля дороги, було результатом одного з перших кривавих зіткнень з російськими військами, які наступали. Але він, як і решта очевидців, мав незначне уявлення про те, що відбувалося насправді і минуть роки. Перш ніж окремі враження складуться в розповідь, названу битвою близ Лемберга. Це виліться в настільки ж катастрофічну, наскільки несподівану поразку для австро-угорської армії, і щоб зрозуміти це, не потрібні жодні вичерпні штабні документи. П'ятниця, 28 серпня 1914 року. Лаура де Турчинович зустрічає в сувалках німецького виського полоненого. Лаура ніколи не розуміла причин і мети цієї війни, тим паче ніколи не схвалювала її. Вона була з поміщ тих, для кого те, що трапилося, стало катастрофою, похмурою, незбагненною трагедією, яка раптово з'явилася нізвідки і накрила їх усіх. Але навіть вона помітила, що первинний страх швидко змінився незрозумілою ейфорією, що охопила її також. Давня війна між поляками і росіянами, здавалося, вщухла. Таким був загальний настрій, і коли одного вечора на початку серпня поширилася чутка «Війни не буде», що Англія завагалася і що в Санкт-Петербурзі запідозрили недобре, це викликало лише почуття розчарування. Сьогодні Лаурі де Турчинович виповнюється 36 років. Аж до цього дня її життя було позначене печаткою кінця століття. Народилася в Канаді, виросла в Нью-Йорку. Талановита оперна співачка, яка виступала в «Метрополітен». Вона згодом хотіла вирушити до Європи, щоб навчатися співати і грати. Мала успіх у Байроїці та Мюнхені, говорила гарно німецькою, а також знайшла там собі чоловіка, наймилішого польського аристократа із закрученими догори вусами, що був професором і мав значні статки. Його звали Станіслав де Турчинович, граф Гоздава. Вони одружилися в Австро-Угорському Кракові, саме там народилися їхні троє дітей. Формально малята стали підданими австро-угорського кайзера, тим часом як її чоловік був підданним російського імператора, а вона сама – британського короля. Але мало хто замислювався про ці формальності до серпня. Зате тепер більшість розмірковує саме про це і ні про що інше. Війна затьмарила все інше. Через тиждень після початку війни вона прокинулася ще завидна від глухого, схожого на гуркіт водоспаду, шуму. Це марширували тисячі російських піхотинців, частини другого корпусу армії Ренненкамфа, які збиралися зайняти довколишню Східну Пруссю. Усе маленьке містечко було на ногах, незважаючи на ранній час, і зустрічало втомлених солдатів їжею, напоями та іншими подарунками. Багато сімей російських дворян, з якими спілкувалися Лаура та її чоловік, поїхали додому. Водночас з'явилися перші поранені з фронту. Сувалки бомбували. Самотній німецький літак кілька днів тому облетів усе місто і скинув на нього дві дрібні бомби, у той час як місцеві жителі запекло, але безуспішно гатили по ньому зі своїх мисливських рушниць. У потягах, що рухалися з фронту, іноді траплялися військові трофеї, награбоване у німців добро. Незважаючи на це, війна залишалася чимось абстрактним і далеким, принаймні для Лаури. Сім'я повернулася в сувалки до свого великого маєтку біля дороги, і сама вона продовжувала жити безтурботним життям поміщиці, поміж родових скарбів, зі сповненими смаколиками-погрибами і повним штатом слух. Вона допомогла облаштувати невелику приватну лікарню. Чоловіка ще не призвали. Сьогодні її збудила сестра Милосердя з пересувного польового шпиталю. Вони щойно прибули з фронту, запаси їхні вичерпалися, і персонал стомився. Вони мають у своєму розпорядженні 150 койок, і зазвичай цього було більше, ніж достатньо для трьох лікарів і чотирьох медсестер. Але важкі бої останніх днів у Східній Прусії викликали великий приплив поранених. За її словами, Їхня кількість досягла семисот. Чи не може Лаура допомогти їм? Лаура прямує до бараків, де розташувався польовий шпиталь. У дверях її зустрічає тривожний гул голосів. Вона обходить кімнату за кімнатою, оглядає поранених, яким не надано допомогу. Нічого немає, ані перев'язувального матеріалу, ані засобів дезінфекції. Оскільки Лаура говорила німецькою, вона зупинилася біля групи поранених німецьких військовополонених, які сиділи в куточку. Один з них кидався, стогнав і весь час просив води. Лаура заговорила до нього, солдат попросив її написати листа дружині. Він розповів мені, що працював бухгалтером, що йому виповнилося 26 років, що у нього дружина і діти. Живуть вони всі у власному будинку – він у житті нікого не скривдив, займався тільки роботою і сім'єю. Раптом йому наказують за три години з'явитися в полк, облишивши все. Панове сваряться, а ми повинні розплачуватися за це своєю кров'ю і кров'ю наших дружин і дітей. За деякий час Лаура повернулася і передала шпиталю все необхідне для поранених узяти з її приватної лікарні. Радість медсестер здалася їй натягнутою. Лаура знову обходить польовий госпіталь і бачить щось невимовне. Спочатку навіть не може зрозуміти, що це. Якийсь предмет у ліжку і на тому місці, де повинна бути голова, видно кулю звати і бентів з трьома чорними отворами, ніби це дитина зобразила рот, ніс та очі. І ось із цього чогось раптово лунає голос, що говорить хорошою польською мовою. Вона приголомшена. Наївність Лаури немов не давала їй змоги припустити, що подібне може трапитися з людьми її кола. Голос благав її не йти і принести води. Лаура наближається до ліжка. Нове потрясіння. Тіла зграє мух, роїться над цим дивним згортком. Руки людини вщент обгоріли, з пов'язки витікає товстий шар гною, у хворого починається генгрена. Лаура нажахано відсахується, її зараз знудить, їй потрібно піти. Набравшись мужності, вона повертається до згортка в ліжку. допомагає натягнути сітку від комах Асистує медсестрі під час перев'язки. Чоловік розповідає, що його поранило снарядом, який вибухнув зовсім поруч, що він пролежав на полі бою чотири дні. Він запитує, що з його очима. Чує у відповідь «жодної надії». Потім питає, чи буде він жити, чи помре. І чує у відповідь «помреш». Він просить води». Пізніше Лаура дізнається, що той німецький військовополонений, з яким вона розмовляла, 26-річний бухгалтер був відправлений на вокзал, але помер дорогою. Середа, 2 вересня 1914 року. Андрій Лобанов-Ростовський спостерігає сонячне затемнення в Мокотові. Настала їхня черга. Повідомлення надходять суперечливі. У Східній Пруссії, схоже, припустилися серйозної помилки з російським наступом. Армія Рененкампфа, звісно ж, відступає, але й армія Самсонова готується до втечі. Хіба так може бути? У Галичині справи росіян, здається, йдуть найкраще. Лемберг буде захоплено будь-якої миті. І хоча підкріплення необхідно було б спрямувати швидше проти німців на півночі, ніж проти австрійців в Галичині, стрілецька бригада Лобанова-Ростовського націлена саме на Південний фронт. Вона братиме участь у розгромі біля польського кордону австро-угорських дивізій, які вже відступають. Примітка. Справді, фронти російської армії були в той час самостійними одиницями, зі своїми резервами, потягами, забезпеченням і метою, тому неможливо уявити раптове перекидання ресурсів, принаймні до того часу, поки російські генерали не припинять ревно стежити за суворим розмежуванням сфер своїх повноважень. Зараз вони перебувають у резерві у Варшаві, отаборилися на великому полі в Мокотові. Андрій Лобанов-Ростовський – Сапер російської армії і гвардійський офіцер-поручик. Чин цей отриманий швидше завдяки походженню, ніж заслужений. Витончений молодий чоловік, 22 років. Він читає книги за поєм, насамперед французькі романи, але любить також історичні твори. Лобанов Ростовський, добре освічений. Він не тільки вивчав право в Санкт-Петербурзі, але й вчився в Ніці і Парижі за характером трохи боязкий, не надто міцної статури. Батько його служив дипломатом. Початок війни став для нього сильним переживанням. Кожну вільну хвилину він бігав до міста і там, в збудженому натовпі, просувався до редакції газет, щоб прочитати вивішені телеграми. Збудження дійшло до краю, коли поширилася новина про обстріл Белграда. Спонтанні демонстрації на підтримку війни – прокотилися тими самими вулицями, якими кілька днів тому йшли страйкарі. Він бачив, як юрба зупиняла трамваї, витягала офіцерів з вагонів і з криками «Ура!» підкидала їх у повітря. Особливо запам'ятав, як підпилий робітник обійняв офіцера, що проходив повз і цомкнув його, так що всі навколо засміялися. Серпень видався запорошеним, Незвично спекотним. Він, як і всі офіцери, скакав верхи під час усіх цих тривалих маршів, але, незважаючи на це, мало не втрачав свідомість на межі сонячного удару. У боях він поки ще не брав участі. Найстрашніше, що йому досі довелося побачити, то це пожежа в маленькому польському містечку, де вони були розквартировані. Тоді новобранці захоплені шпигуноманією, убили вісьмох євреїв, пояснивши це тим, що ті нібито заважали гасити пожежу. Атмосфера загострилася до краю. О 2 годині бригада вишукувалася на полі перед безліччю маленьких наметів. Настав час богослужіння. Посеред літургії відбулося щось незвичайне. Сонячне світло змеркло, Поглянувши на небо, вони зрозуміли, що це не повне сонячне затемнення. Багато хто вбачали в цьому зловісний знак. Явище справило незабутнє враження, особливо на більш забубонних солдатів. Відразу ж після богослужіння всі розійшлися. Частини бригади почали завантаження на потяг, що чекав на них. Як зазвичай, це тривало більше часу, ніж планували. Уже настала ніч коли настала черга Лобанова-Ростовського. Але і після завантаження все відбувалося в уповільненому темпі. Потяг неспішно котився рейками в ніч на південь. Це звичне почуття від подорожі на потягах 1914 року. Повільність. Вагони, переповнені солдатами, рухалися часом зі швидкістю велосипедиста. Примітка. Причина зрозуміла. Армії пересувалися згідно з ретельно розробленим і неймовірно складним графіком, де однією з передумов цих надскладних розрахунків сотень тисяч відправлень та прибуттів була швидкість руху принципово незмінна і за необхідності мала. Дехто стверджував, що під час руху потяга можна було встигнути нарвати квітів біля залізничого насипу, але це здається перебільшенням. Хоча, напевно, хтось намагався і нарвати квітів також. Залізниці були заповнені потягами, що в цей період війни часто рухалися в одному і тому самому напрямку, і з однією єдиною метою уперед на фронт. Примітка У той час Росія в межах масштабної програми військової модернізації облаштовувала дороги і залізниці. Насамперед, будівництво залізниць у російській Польщі дуже налякало німецький генштаб. Що швидше можна зібрати армію і висунути її проти ворога, то більше шансів на перемогу. Це аксіома. Німецький план Шліффена, який узагалі то і планом не був, а був просто пам'ятною запискою від 1905 року, що фіксувала стан справ після розгрому Росії Японією, ґрунтувався на тому, що росіяни не встигнуть почати діяти перш ніж будуть переможені французи. І важливим чинником у цих прогнозах були залізниці – Ще 1910 року російська армія могла використовувати всього близько 250 складів для проведення мобілізації. Для порівняння можна згадати транспортну мережу в районі Кельна – 700 потягів на той же період часу. Російська програма модернізації передбачала збільшення кількості потягів і перенесення їх розвантаження ближче до німецького кордону. Лобанов Ростовський не вперше опинився в полоні залізниці, де буквально вишукувалися в чергу потяги з військами. Відстань у 25 кілометрів вони долали за добу. Потяг тягнеться незвично повільно, майже не чути деренчання рейкових стиків. Значно швидше можна було б пройти маршем, але наказ є наказ. Середа, 9 вересня 1914 року. Володимир Літауер бачить, як страждають коні під відміненому. Усе пішло шкереберть. Літауер розраховував, що це буде кілька днів мирного походу слідом за піхотою, але все перетворилося на панічну рятувальну операцію. Вони скакали вверх і всю ніч. Вони виснажені. Зараз ранок, вони зібралися біля перешийка між озерами на схід від містечка Відмінен. Воно зайняте німецькими військами. Росіяни знають, що очікується наступ. Ескадрон Літауера стоїть у резерві, і він з цікавістю спостерігає за дуеллю між російськими і німецькими гарматами. Його гусари спішилися і сховалися в укриття. Навіть у цій метушній, за відсутності достовірної інформації, зрозуміло, що російське вторгнення в Східну Пруссію зазнало краху. На півдні армію Самсонова вщент розбили німецькі дивізії, що з'явилися звідки. Примітка. Підраховано, що зі 150 тисяч чоловік його армії загинуло лише близько 10 тисяч, а особиста доля Самсонова довго залишалася невідомою, але швидше за все він... Наклав на себе руки. Її залишки відступили до кордону, і тепер, схоже, німці кинули свої сили проти Рененкампфа на Північному Сході. З'єднання Літауера разом з піхотною дивізією якимось чином повинні будуть блокувати німецький прорив. Дивізія Літауера мала приєднатися до нової десятої армії, яка прикривала лівий фланг армії Рененкамфа після того, як друга армія Самсонова припинила існування. Однак німці виявилися спритнішими. Вони вже прямували до горизвісного лівого флангу через важкопрохідні місця навколо Мазурських озер через перешиюк від відмінина. На самому кінці цього лівого флангу стоїть ескадрон Літауера, тому можна сказати, що він займає лівий фланг лівого флангу Рененкамфа. Артилерійська дуель усе триває. Осінні повітря сповнено гуркотом гармат. Німецький вогонь чомусь зосереджений на маленькій, порослій чагарником висоці. Ось її вже вкривають дими, хмари від вибухів. Ворожа артилерія лупцює та лупцює по ній, і вкрита зеленню земля вже чорніє від воронок снарядів. Раптом Літауер помічає в далині якийсь рух. Це два німецьких кавалерійських ескадрони мчать уперед розімкненим строєм. Вони не бачать піших гусарів. Літауер та його товариші вичікують до останнього, а потім стріляють. Відстань між ними настільки мізерна, що важко схибити. Літауер дивиться, як падають вершники і коні, ті, хто вціліли, мчать назад, що є сил. Незабаром Літауер бачить довгі ланцюжки німецької піхоти, яка крокує просто на них. Російська артилерія мовчить, вичікуючи, потім відкриває прицільний вогонь. Снаряди рвуться ззаду, попереду, просто посеред лав одягнених у усіре солдатів у загострених касках. Ланцюжки захиталися в диму, зупинилися і повернули назад. Шум бою затих. Просто перед ними лежать убиті та поранені німці-кавалеристи, убиті та поранені коні. Мабуть, у ньому самому заговорив коняр, бо споглядання страждань тварин особливо вразило його. «Муки невинних тварин, утягнутих у людські конфлікти, є жахливим видовищем». Наступу більше не передбачалося. Уночі ескадрон «Літауера» отримав наказ про відступ.